Того ж дня в газетах було опубліковано указ президії Верховної Ради Союза РСР про нагородження полковника Зубарва орденом Леніна не посмертно, ні. Для армії, для країни він ще був живий. А через кілька днів полковника Зубарва було представлено до високого звання Героя Радянського Союзу тепер уже посмертно і поховали його бойові побратими над Дніпром, над річкою його дитинства. На могилі мужнього сина Білорусії лежить гранітна плита, на якій викарбувані слова полковник Зубарів Йосип Єгорович, 1907-1944 роки. Через багато літ скорботною алеєю до могили невідомого солдата ішов у глибокій жалобі президент Чехословаччини генерал Людвік Свобода, щоб покласти біля підніжжя обеліска свій вінок. Погляд президента упав на сіру плиту, на якій було викарбовано знайоме прізвище – Зубарів. Від несподіванки генерал зупинився, тихо прошепотів – Зубарів. Зубарів так ось, де ми зустрілися, дорогий Юзеф, і схилив голову над могилою бойового товариша. Великий сніг червоних троянд з тихим зітханням ліг на сірий граніт, і запалало живе пелюсткове полум'я на могилі хороброго сина Дніпра. Часто приходить до могили своїх побратимів Зубарєва і Малигіна, які лежать поруч, Сивий полковник у відставці, Луговий, І, здається, розмовляє з ними серцем. Спіть, хлопці, спіть. Я посижу коло вас, повертую ваш спокій. Е, би то ви встали, Встали, подивились на Дніпро повноводий, на оновлений Київ, що розкинувся новими кварталами над Славутою, ген-ген аж до Оболоні, де горнеться до Дніпра Десна. Яке життя настало! Знать, не дарма йшли ми через смертельний вогонь, падали від кулі снарядів, вибоюючи волю нашої землі. Спіть, дорогі мої брати! Народ! Свято береже про вас світлу пам'ять. Теплий лагідний вітер перебирає сивину полковника. Сонце на гранітних брилах розплескало свої золоті троянди. Звідси з Дніпровської висоти видно, як у ласкавих обійма голубих заток Славути купається зелений труханів острів, Гідропарк, жовтіють прибережні піщані коси, а далі за Дніпром розкинулась Русанівка. Мабуть, не можна краще, ніж ніше назвати оце задніпровське поселення, оцю наймолодшу віть старого Києва. Висловити одним словом, яке зберіг наш народ і проніс його через віки глибинний зміст нового міста сонця. Русанівка. В ній відголос Русі, прадавньої київської Русі, які свідчення того, що на берегах Дніпра здавна жили русичі. 20-15 літ тому на цьому місці лежали піски, шуміли шелюги та верболози над тихими затоками. А нині, ніби в Кальці, постало місто. Білі високі прекрасні будинки Виросли в соцільному парку, де шумлять нині молоді клени, берізки, верби, каштани, акації і липи. Но ви тільки пройдіться дворами Русанівки, якщо їх взагалі можна так назвати. Парки, сади, сквери, і скрізь діти-діти. Це наймолодший, найбагатший на дітей район столиці. Молода, юна Русанівка. Поруч голуба затока – Порядкована набережна, широка і чудесна, Від моста Патона до моста метро. Причепорилися канали, Що охоплюють срібною підковою масив зелені квартали. Над Русанівкою тихо скава осінь, Тче повторні узори. На балконах палахотять сальвії, калачики, айстри. Листя винограду стало багряним, І виноградні лози звисають ніби рушники. В скверах зелено-зелено, молоді деревця жадібно прагнуть жити, не хочуть струшувати з себе зелені шати. У день Русанів казали та сонцем, голубим відблиском Дніпра, плакитністю небес. А у ночі ліхтарі Русанівської набережної, як дивний блискітний пояс. Пізній ночі на тихих плесах відпочивають перелітні качки». Вони звикли до всього, а коли ж на цій течії стояли руські владії, вони й зараз ніби випливають з туману, коли на світанку над Славутою народжується новий день. Русанівка вікнами обернена до Дніпра, до Старого Києва. Звідси, мов на долоні, видно парк Слави і сірий гранітний обеліск на могилі невідомого солдата. Якась невидима внутрішня сила єднає прадавній Дніпровський косогір і юну русанівку, що звелася як світлий пам'ятник тим, хто спить під гранітними плитами. Там, на Русанівці, живуть онуки генерала Лавриненка, з яким з вікон видней Дніпро і Кручі, Балада Четверта, Генерал Лавриненко. Зелені берести шепочуть в узголов'ї Матвія Іларіоновича. Налетить пружний вітер, і шорстке листя ніби аж дзвенить притишеним журним оркестром. Вище над берестами звелися клени і осокори. В осінню пору, коли надходить жовтогаряча гаряча віхола, засмучені дерева ронять на гранітні плити своє золото, і тоді, здається, то виблискують на полірованому камені Бойові ордени і медалі. Зупиняюсь в зажурі над плитою, на якій висічено напис Генерал-майор Лавриненко М. І. 1903 1944 роки. А мені хочеться знати більше про цю людину, яка загинула в свої 40 літ. Хочеться довідатись. Де, в якій родині народився той хлопчик, який згодом став генералом, яку пройшов дорогу, перш ніж обірвалася вона серед вогненних вихорів війни? Не вперше я приходжу сюди на тиху безмовну розмову з відомими солдатами, і вони розповідають мені про себе».